Imnul 58 Învățătura de oște, unită cu mustrarea, adresată tuturor, împărați, arhierei, preoți, monahi, mireni, mustrare grăită și spusă de gura lui Dumnezeu. O, Hristoase, dăruiește în cuvinte ale înțelepciunii! Cuvinte ale cunoștinței, ale înțelegerii Dumnezești, căci tu îmi cunoști slăbiciunea cuvântului și mă știi nepărtaș de învățătură profană. Tu știi că numai pe tine te am. Te am viață și cuvânt și cunoștință și înțelepciune, Dumnezeule mântuitor și ocrotitor în viață și respirația smeritului meu suflet al celui străin și sărac. În cuvinte Tu ești nădejdea mea Tu ești ajutorul meu Tu ești acoperământul meu Tu ești scăparea mea Tu ești lauda Bogăția mea cuvinte Tu ai voit cuvinte Să mă scoți din lume pe mine Străinul, nevrednicul, umilitul Mai rău ca orice om Ca orice animal necuvântător Și de aceea Îndrăznind în mila ta Te rog Ți cer și cald la picioarele tale, dăm cuvânt drept, dăm tărie, dăm putere, să grăiesc tuturor celor predați ție, celor care îți slujesc ție împărate al tuturor, să vorbesc celor introduși în tainele tale, stăpânitorilor și slujitorilor, celor ce socotesc că te văd pe tine și ți se închină cu sinceritate ca unui stăpân. Voi toți împărați și puternici, preoți, episcopi, monahi, oameni căsătoriți, nu disprețuiți a asculta glasul și cuvintele mele, om neînsemnat, și deschideți-vă urechile inimii și auziți și înțelegeți ce spune Dumnezeu tuturor. Dumnezeul cel dinainte de toți vecii, cel neapropiat, singurul a totiitor, în a cărui mână e suflarea tuturor celor care sunt. Împliniți închip drept toate poruncile mele Și să duceți o viață de oameni de rând În sărăcia pe care o fericesc. Căci ce folos aveți să eliberați lumea de moarte Și de robie vremelnică, Dar să vă faceți voi înși vă în fiecare zi Robii ai patimilor, și ai demonilor prin faptele voastre și moștenitorii ai focului nestins, căci toate celelalte fapte pe care le împlinește cineva pentru mine și față de aproapele din compătimire și milă sunt bune, dar prima dintre toate este să se îndure de sine și să păzească cuvintele mele cu toată sârguința și să arate o pocăință sinceră pentru Faptele rele pe care le-a făcut, poate înainte, apoi să nu se mai întoarcă la acestea, ci să stăruie în cuvintele mele ale stăpânului, în poruncile și legile adevărului și să le împlinească pe toate fără călcare până la moarte, să nu ne socotească nici cel mai simplu cuvânt, nici un din cele scrise. Aceasta este o jertfă pentru mine, aceasta... Este o tămăie, un prinos și un dar, iar cei lipsiți de acestea sunt mai rău ca păgânii, iar voi, conducătorii episcopiilor, înțelegeți că sunteți a chipului meu și ați fost rânduiți pentru convorbirea vrednică cu mine și așezați deasupra tuturor drepților, ca unii ce țineți locul ucenicilor mei și purtați chipul meu dumnezeiesc. Înțelegeți că ați primit, chiar peste cea mai mică comunitate, puterea pe care am luat-o eu cuvântul de la Tatăl, eu care fiind Dumnezeu prin firă m-am îndupat și m-am făcut îndoit în lucrări, în voință, și la fel în firi, care sunt Dumnezeu om neîmpărțit, neamestecat și iarăși om Dumnezeu, care ca om am binevoit să fiu ținut în mâinile voastre, iar ca Dumnezeu sunt cu totul de necuprins de mâinile voastre de lut, eu care sunt nevăzut celor celor care nu văd și neapropiat, care m-am lăsat junghiat pentru toți, căci sunt îndoit, dar într-un singur ipostas. Pentru aceasta, aceia dintre episcopi care se mândresc față de cei mici, ca față de unii care sunt smeriți. Sunt departe de vrednicia episcopilor, desigur nu vorbesc de cei a căror viață el la înălțimea cuvântului și poartă pecetea învățăturii și a vorbirilor lor despre Dumnezeu, ci despre cei ce socotesc, ținând în mâini pâinea care e foc, mă disprețuiesc pe mine ca pe o simplă pâine și își închipuie că văd și mănâncă oarecare bucată de pâine nevăzând slava mea nevăzută. Vorbesc despre cei mulți dintre episcopi care se înalță, deși se află jos coborâți, printr-o umilire rea și contrară celei adevărate, vânând slava cea de la oameni și nesocotindu-mă pe mine, creatorul tuturor, și respingându-mă ca pe un sărac și sărman. Ei se ating cu nevrednicie de trupul meu și, tind să domnească peste cei mulți, pătrunzând fără de chemare în lăuntrul celor tainice ale mele. Intrând în mara de nuntă în altarul meu al celor negrăite, fără veșmântul harului meu pe care nu l-au primit încă, ca să vadă cele ce nu le este îngăduit, dar eu, prea iubitorul de oameni, am îndelungă răbdare, suportând nerușinata lor îndrăzneală, însă ei intră și îmi grăiesc ca unui prieten mie, de care n-au avut nici măcar o frică de robi și mi se arată ca familiari ei, care nu cunosc nici măcar harul meu și se încumetă să fie mijlocitor pentru alții, fiind vinovați de multe greșeli. Împodobindu-și bine trupul pe din afară, par și viclenii celor ce-i privesc, par strălucitori și curați, dar au sufletele mai murdare decât lutul și noroiul, mai bine zis decât orice o travă purtătoare de moarte căci, precum odinioară Iuda, cel ce m-a vândut, luând pâinea de la mine cu nevrednicie, a mâncat-o cu nevrednicie ca o bucată de pâine obișnuită, și de aceea satana a intrat de îndată în el și l-a făcut vânzător nerușinat al meu, al învățătorului lui, lundul slujitor și rob și împlinitor al voilor lui, așa pățesc, fără să-și dea seama, și aceștia care se ating cu îndrăzneală, cu mândrie și cu nevrednicie de tainele mele, ei care stăpânesc din scaunele lor peste preoți, ei care aveau conștiința vătămată încă înainte de a fi în scaun și vrednică de a fi osândită în chip neîndoielnic și după aceea, ei care pășesc în încăperea mea Dumnezească și stau fără rușine și plin de îndrăzneală în locul cel sfânt înaintea mea, nevăzând slava mea Dumnezească, pe care, dacă ar vedea-o, n-ar face aceasta, nici n-ar îndrăzni să treacă prin ușa Bisericii mele Dumnezești cu atâta îndrăzneală. Toate acestea scrise Mâine. Le va cunoaște ca adevărate și sigure tot cel ce voiește prin lucrurile însele pe care le facem noi preoții și nu va afla nimic mincinos în ele și se va convinge și va mărturisi că Dumnezeu însuși le-a spus acestea prin mine de nu va fi cineva dintre cei care le fac care să se grăbească să se acopere cu cuvinte înșelătoare și să spună un val peste rușinile sale, pe care le va descoperi în fața îngerilor și oamenilor Domnul Dumnezeul tuturor, cel ce descoperă cele ascunse ale întunericului. Care dintre noi preoții de acum și a curățit mai înainte fără de legile lui, ca să îndrăznească apoi astfel să se apropie de preoție, care ar putea spune cu îndrăzneală că a disprețuit slava de jos și slujește numai pe cea de sus, care a iubit pe Hristos și numai pe El, și a nesocotit aurul și toate avoțiile, care s-a mulțumit numai cu cele de trebuință și nu și-a însușit ceva de-al aproape lui, care nu și-a câștigat o conștiință, o, o sândită din daruri date sau primite, prin care a înduplecat pe cineva să-i se dea sau a fost înduplecat el însuși să dea harul preotiei. Care n-a preferat pe un prieten nevrednic, unui om vrednic ca să-l facă preot? Cine nu caută să facă episcopi prieteni buni ai săi ca să ia în stăpânire toate cele străine? Cine nu socotește că e un păcat mic sau nu e deloc păcat și însuși bunuri ale unei alte biserici? Care la cererea celor puternice ai lumii ai unor prieteni bogătași și căpetenii n hirotonit pe vreunii fără vrednicie, cu adevărat nu există azi nimeni care să aibă inima curată de toate acestea și să nu fie împuns de conștiința că a făcut în orice caz vreuna din cele care le-am spus, Ci toți păcătuim fără grijă, ne gândindu-ne nici la tăierea răului, nici la săvârșirea binelui, și de aceea nici nu ne pocăim nici nu ne scufundăm în adâncul, ci ne scufundăm în adâncul relelor. Și zăcem neîndurerați ne în ele? Căci, dat fiind că n-am cunoscut gustul Slavei dumnezeiești nu putem ne socoti Slava de jos. Iar iubirea de slavă, înțeleg de cea omenească, nu lăsa Sufletul să se smerească. Nu, iubirea de slavă, adică cea omenească, nu lasă Sufletul să se smerească. Nici să se mustre pe sine de bunăvoie. Deci, spune-mi, cum așa fiind acestea, cel ce vânează slava de la oameni și caută bogăția această stricăcioasă, cel ce poftește să aibă mulțime de aur, cel ce răpește pe nesăturate și cugetă rău la cei care nu-i dau desc, Va îndrăzni să spună că are pe Dumnezeu locuind în el sau că iubește pe Hristos sau că are Duhul lui Hristos, iar cel ce n-a primit pe Hristos, pe Tatăl lui și pe Duhul Sfânt, pe Dumnezeu cel unul, ca să locuiască în mod conștient și să umble în inima lui, cum va arăta o slujire sinceră sau de la cine altul va învăța smerenia sau cum va cunoaște voia dumnezească. Căci cine va mijloci între acestea, episcop, preot, între acestea și Dumnezeu, sau îl va împăca cu el și îl va înfățișa ca slujitor fără pată lui Dumnezeu, singurul curat și neprihanit, la care nu îndrăznesc să privească heruvimii, fiind neapropiat tuturor îngerilor, cine îl va asigura pe acesta că împlinește fără păcat și Să vârșește neosândit slujirea înfricoșătoare a jertfei nepătate. Care înger, care omul poate asigura de acestea sau va putea să o facă? Eu o spun și o mărturisesc aceasta tuturor și nimeni să nu se amăgească despre aceasta și să nu se înșele prin cuvinte de aceea, să nu îndrăznească să primească preoțiea și autoritatea asupra sufletelor, cel care... Nu va părăsi mai întâi păcatul și nu va urî din suflet cele ale păcatului și nu va iubi cu adevărat numai pe Hristos și nu își va pierde sufletul însuși pentru el, neîngrijindu-se de nimic din cele ale vieții omenești, ci murind în fiecare zi, cel ce nu va plânge mult pentru sine și nu se va tângui și nu va avea decât dorința aceluia, cel... Ce nu se va învrednici prin multe necazuri și dureri să primească pe Duhul dumnezeesc pe care Hristos l-a dat și apostolilor săi, căci prin El poate să alunge toată patima și să dobândească cu ușurință toată virtutea și de la El îi vine curățirea și vederea sufletească de la El, cunoștința voii dumnezești de la El strălucirea luminării Dumnezești, și vederea luminii neapropiate, De la el Îi se naște nepătimirea Și sfințenia și se dă Tuturor celor învredniciți Să vadă și să aibă pe Dumnezeu În inimă și să fie Păziți de el și să păzească Poruncele domnezești Căci precum Hristos E și adus Și se și aduce lui Dumnezeu Și Tatălui Său Așa el ne și aduce pe noi și ne și primește, deoarece fapta aceasta a episcopului și a preotului, săvârșindu-se cu nevrednicie, va fi spre și spre o sândă, ea va fi în acest caz mai rea ca ucigașului, mai rea ca o curvarului și prea curvarului și decât toate păcatele, fiindcă toate faptele rele se săvârșesc între muritori. Toți păcătuim unii împotriva altora, dar cel care face cu îndrăzneală negustoriea cu cele dumnezeiești și vinde harul Duhului, păcătuiește-ne față de Dumnezeu, căci cel rânduit ca reprezentant, ca față a cuvântului, trebuie să viețuiească ca și el și să poată spune astfel că el, să spună ca el, urmează-mi. Vulpile au vizuinile lor și toate păsările cuiburile lor. Matei 8, 20 cu 22 Iar eu nu am unde să-mi plec capul, fiindcă m-am vrănicit să fiu slujitorul lui. De fapt, el nu trebuie să aibă nimic al său, nici să posede ceva al lumii, decât numai ce de trebuință trupului, iar toate celelalte. Să socotească ca apărțin săracilor și străinilor și bisericilor. Iar de va îndrăzni să se folosească de acestea în mod necuvenit și ca un stăpân, și să dăruiască rudenilor, cele ale străinilor, și să zidească case și să cumpere pământuri, și să târască după el mulțime de sclavi. Vai, ce o sândă își va atrage acela, fără îndoială. Acesta se aseamănă omului care, cheltuind în chip rău din prostie toată zestra soției lui, fiind arestat și cerându-i aceasta și neavând unde să o întoarcă, pe lângă lipsirea de soția sa, mai e trimis și spre deținere în închisoare. Așa vom fi, deci, preoții și slujitorii care cheltuim pentru noi și pentru rudenii și prieteni veniturile bisericilor, și nu ne îngrijim cât de puțin de sărași, din case, băi, palate, turnuri, le dăm de zestre în căsătorii, disprețuind și ne socotind bisericile noastre ca străine. Și plecând departe pentru timp îndelungat, ba, petrecând chiar în altă țară, lăsăm văduve soțiile noastre, neavând nicio grijă de ele, și chiar dacă stăm și locuim lângă ele, nu o facem pentru că ne ține iubirea ci numai pentru a trăi din berșug și cu risipă din veniturile lor, dar de frumusețea sufletului miresei lui Hristos, care dintre noi preoții se îngrijește, arată pe unul și mă mulțumesc cu el, dar vai nouă săvârșitorilor jertfei din veacul al șaptelea, vai nouă preoți, călugări, episcop și slujitori ai lui Hristos, care călcăm legile lui Dumnezeu și ale Mântuitorului, nesocotindu-le de niciun preț, vai nouă, că dacă apare unul singur, socotit mic între oameni, dar mare înaintea lui Dumnezeu, ca și cunoscut de el, care nu se coboară cu noi în patimile noastre, îndată îl depărtăm ca pe un făcător, și îl alungăm din mijlocul nostru și îl scoatem din obște, cum l-au scos odinioară pe Hristos al nostru, Arhierei de atunci și cruzii iudei, cum a spus el însuși, o spune pururea prin glasul strălucitor al minunilor lui. Dar este un Dumnezeu care îl va înălța pe acela și îl primește precum în această viață, așa și în cea viitoare, și îl va slăvi împreună cu toți sfinții pe care acest om i-a iubit. Dar ce -și spune și către noi cuvântul? Voi, ce păreți serioși între monahi, întipăriți lăuntrul vostru prin binecredincioșie și îmi va fi fără îndoială și exteriorul vostru curat, căci exteriorul va fi spre folosul vostru și al celor ce văd faptele voastre cele bune, dar eu, creatorul tuturor, și cetele mele, îngerești și Dumnezești dorim interiorul vostru. Iar dacă împodobiți chipul din afară cu frumusețea purtărilor și socotiți că vă faceți ubiți celor ce văd numai prin aceasta, prin deprinderea ostenelilor din afară, dar nu puteți, nu puneți niciun preț pe chipul meu, care mi este scump, ca să-l curățați și împodobiți cu sârguință și cu lacrimi și osteneli prin care. Vă arătați mie și tuturor în mod clar oameni, raționali și dumnezeiești, vă asemănați cu adevărat cu niște morminte putrezite, ca farisei de ordinioară, cum am spus atunci, mustrând nebunia lor, pe din afară sunteți strălucitori, iar înăuntru plin de o putreziciune, ca cea a osemintelor moarte de gândurile, de cuvintele, de patimile, de înțelesurile urâte și de intențiile viclene ale unui inim perverse. și cine dintre voi a căutat postul, viețuirea aspră, ostenelile, părul nepieptonat, brâuri de fier, îmbrăcăminte de păr, pietre pentru genunchi, pat aspră și orice altfel de dureroasă pătimire. Acestea sunt desigur bune, Însă, dacă împliniți bine și lucrarea ascunsă cu conștiință, înțelepciune și rațiune, dar dacă, neavând o pe aceasta, vă mândriți cu acelea care nu sunt nimic fără aceea, vă asemănați cu leproși și împodobiți cu veșminte strălucitoare spre amăgirea celor care îi privesc. Deci, părăsind toate cele de din afară, grăbiți-vă să vă predați cu căldură numai lucrării din lăuntru, prin lacrimi și osteneli, prin virtuții Dumnezești, ca să mi vă arătați ca fecioare în gândurile voastre. Luminați în toată înțelegerea și să vă uniți cu cuvântul meu prin cuvântul înțelepciunii mele și al conștiinței mai înalte, iar ție, mulțimea întreaga poporului meu, Vino cu râvna spre mine, stăpânul tău, vino, dezleagă-te de lanțurile lumii, urăște toată înșelăciunea simțurilor, fugi repede de pricinile relelor și de pofta vederii trupului, de îngânfarea cugetării și a vieții și de orice altă închipuire de șartă, cunoaștele pe acelea, ca, aparținând lumii nedreptății, ducând spre pieire pe cel ce se folosește de ele în viață, închip și cu împătimire și făcându-l din nenorocire pentru el vrăjmașul meu. Ia în inima ta dorul de comorile mele, de, bun de bunătățile veșnice pe care ți le-am pregătit ca un prieten iubit, întrupându-mă ca să șezi în chip negrăit împreună cu mine, la masa împărăției mele, celei din ceruri împreună cu toți sfinții, deci dacă te cunoști pe tine însuți ca muritor și stricăcios și ca neavând decât un mic rest de viață, știi că nu vei fi urmat de nimic din cele strălucitoare plăcute și dulce ale lumii. Când vei pleca de aici și te vei sălăslui acolo decât numai de rodul faptelor rele sau bune săvârșite de tine în viață și cunoscând stricăciunea și vremelnicia tuturor, lăsând cele de jos, vin o sus, precum te chem la mine, Dumnezeul tuturor și Mântuitorul, ca să trăiești cu adevărat în vecii vecilor și să te bucuri de bunătățile mele pe care le-am gătit celor care mă iubesc pe mine, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.